Типовий договір. Почнемо з того, що укладення договору про надання житлово-комунальних послуг, далі ЖКП, на основі типового договору, так само, як і оплата вартості спожитих послуг, є обов'язком споживача, що передбачено параграфом 2, 5, частини 3 статті 20 Закону України про житлово-комунальні послуги. На цю норму обов'язково будуть посилатися комунальники при зверненні до суду. Щодо підписання вами договору, то слід враховувати положення статті 641, 642 Цивільного кодексу України. За якими надавач послуг надсилає свій варіант договору. Пропозиція укласти договір оферту. І навіть якщо ви його не підписали, але в межах строку для відповіді чинили дії відповідно до вказаних у пропозиції умов договору, сплатили відповідні суми грошей на надані послуги. Вказане засвідчить ваше бажання укласти договір, і ця дія буде рахуватися як ваше погодження з пропозицією. Тобто екземпляр договору з вашим підписом є необов'язковим. Ви також можете вказати – що наданий вам на підпис договір не відповідає типовому і ви не згодні з його положеннями. Проте майте на увазі, що вже є судова практика з цих питань. Так, за рішенням Верховного суду України від 10.10.2012 року у справі номер 12 надавач послуг може звернутися до суду і за його рішенням Договір між вами вважатиметься укладеним на умовах, передбачених нормативним актом обов'язкової дії, тобто типовим договором.